Sila alhamdulillah wasallam wa sallam ala rasulullah, wa ala alihi wa ashabhihi wa man nuwalahu baghdhu. Al-mustanif rahimahu Allah taala, fi kitabnya ismaul jujusi al-Islamiah, ala al-harb al-muhtila wal-jahmiyah, wa fi asyih ibni Hibbana, an Nabi Uthman an Nadi, an Salman al-Farsi radhiyallahu anhu, an Nabi Hayyiun kareemun yastahyi min abdi Ida rafai ilayyaday An yaruddahuma sifrah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa sallallahu wa sallam Wabarak ala abdihi wa rasulim Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Rabbi shirah lal sadri Wa yasir li amri Wa alul uqdatan min lisani Yafqahu qawli Rabbi zidni ilma Warazukni fahma Wa amalam matakabbala Dihutufilah kita lanjutkan pembahasan tentang dalil-dalil dari hadis Nabi yang mulia S.A.W menunjukkan Allah di atas, di atas hamba-hambanya, di atas makhluknya, di atas langitnya. Bukan Allah Jalalawala di mana-mana, sebagaimana yang khabarkan oleh Jahmiyah. Ya, tapi Allah dengan zatnya di atas makhluknya. Ya bukan dimana mana tapi tak bertempat Sebagai penungkapan Jahmiyah Allah jalla wa di atas seluruh makhluknya Allah tidak diliputi dengan ya makhluk jalla wa ala. Dalam Sahih Ibnu Hibban dari hadis Abi Utsman An Nahdi dari Salman Al Farisi Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda inna rabbakum Hayyun karimun Tuhan kalian adalah Tuhan yang maha pemurah Hai Yun karimun, Mahapemalu lagi Mahapemurah. Dharmawan yastahi min abdihi idharovfa aileehi adaih. Dia malu dari hambanya yang mengangkat kedua tangannya berdoa meminta kepadanya anyarudahu mal sifron. Apabila Allah Jalla Jalalallah menolak doanya, tidak memberikan apapun dari permintaannya. Allah malu menolak hamba-hambanya. Yang meminta kepada Allah berdoa kepadanya Yang mengenakan tangannya ke langit Ini menunjukkan Allah Jalla wa'ala di atas langit Pitrah manusia berdoa Mengangkat kedua tangannya ke langit Ketika Imam Jua ini menyebutkan Sebelum dia bertawar kepada akidah sahabat hadis Adalah Allah SWT di semua tempat Tapi tidak ya, Menyatu dengan tempat Maka ketika itu datanglah seorang Sebut Allah Hamadzani Wahai wahai imam Ajarkan kami bagaimana Menolak, bagaimana menolak fitrah kami ini Tatkala kami berdoa Mengangkat tangan kami ke atas Ya Menuntut kepada Tuhan Yang Maha Tinggi Kata jua ini Hayyaronil Hamadzani Laki-laki dari Hamadan ini membuat aku bingung Ya Allah Jalla wa'ala di atas makhluknya Karena itulah kita angkat tangan kita ke langit Dan peristiwa Allah Jalla wa'ala Berjumpa Nabi di atas langit ketujuh Menunjukkan Allah di atas Perintah salat diambil di atas Langsung berjumpa Allah dengan dengan Nabi yang mulia Langsung Allah memerintahkan Salat lima waktu kepada Nabi nya Tanpa perantara Kalaulah Allah tidak di atas tak ada guna dan tak ada makna Nabi Mi'raj ke langit. Tak ada maknanya. Karena dia begitu tinggi sampai ke Sidratul Muntaha, bahkan Dibil pun tak naik. Ketika itu Rasulullah mendapatkan perintah salat, maka ditanya oleh bunda kita Aisyah, "Ya Rasulullah, hal ra'ait Rabbaka? Apakah engkau ketika dahulu Mi'raj melihat Tuhanmu?" Kata Nabi, "Nurun." Anna arahu. Cahaya meliputinya Bagaimana aku melihatnya Karena al sudah meyakini Allah Jalla wa'ala tak dapat dilihat di dunia ini Dalam alam dunia Karena Allah Jalla hijab menghijapi dirinya Dengan cahaya, sekiranya Allah singkap Hijabnya terbakar seluruh makhluk Tak sanggup melihat Allah Jalla wa'ala Nanti hari kiamat Ketika itulah Allah akan buat mampu Orang-orang beriman melihat wajah Allah SWT Di dunia tak mampu semua makhluk tak mampu. Gunung Turcina saja hancur lebur ketika Allah singkap hijabnya. Nama. Wara ibnu Hawab bin Qal. Akhbarani berani bin Abu Ayuba. An Zuhra tabni. An Zuhra tabna magbadin. An ibni. Ammihi. akhbarahu berahu. Qal. An Zuhra tabni. An Zuhra tabni. عن زهره بن معبد عن بني عمي اخبره انه سمع عقبه بن عامر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاستنوده ثم رفع نظره الى السماء فقال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله فتحت له ثمانيه ابواب الجنه يدخل min ayyih min ayyuhasya'a min ayyih min ayyuhasya'a Ibn, Imam Ibnu Wahab meriwayatkan dia berkata akhbarana Sa'id sa bin Abi Ayyub Sa'id bin Abi Ayyub memberitahukan kepada saya an Zuhra ibni Ma'badin dari Zuhra ibni Ma'bad an anib, ibni ammi dari anak pamannya ya yeah. akhbarahu memberitahukan kepadanya annahu samia Uqbah bin Amir. Dia mendengar Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Rasulullah sallallahu "Man tawatta'a ah, barang siapa yang berwudu fa ahsana ah. dan dia sempurnakan wudunya. Setiap tempat wuduk dia sempurnakan dari wajah, tangan sampai ke siku. Ya kaki sampai ke tumitnya, dia sempurnakan lututnya. ثم رفأ النوره ويتسمع kemudian mengangkat kepalanya ke langit fakarah dan dia berdoa. AsyhaduAllah ilaha illallah wahaala shariqalah la shariqalah aku bersaksi tidak ada tuhan yang hak tuh Allah tak ada sekutu baginya wa anna Muhammadan 'abduhu wa dan Muhammad adalah hamba-Nya dan rasul-Nya Fatihat lahu 8 abwaabunil jannah dibukakan baginya 8 pintu surga ya dukhulu min ayyi ha dia boleh masuk dari arah mana dia mau pada ini menunjukkan kutaman dawu ini lah doanya Setelah wuduk bersaksi tidak ada ilah yang hak cula Allah Muhammad adalah hamba dan rasulnya kecuali akan dibuka akan banyaknya pintu surga yang terlapan sambil dia melihat ke atas dalam berdoa ini menunjukkan Allah Jalla wa'ala di atas enam kofi hadits syafat al tawili An Anas bin Malik radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fa adkhulu ala Rabbi tabaraka wa ta'ala wa ala 'arsyi wa Dalam hadis syafaat yang panjang itu peristiwa huru-huru hari kiamat ketika orang-orang datang kepada Adam kemudian kepada Nuh kepada Musa Isa dan terakhir kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana semua nabi mengatakan lastu Setiap nabi yang datang ke manusia mengatakan bukan aku yang berhak untuk syafaat. Ketika mereka tiba kepada Nabi saw, kata Nabi faadu khulu ala Robbih maka aku pun masuk kepada Tuhanku. Tabaar kata Allah wahw alar si dan dia datang di syarasnya. Wadat karul hadis tersebutkan hadis yang panjang lebar intinya Nabi sujud di bawah ars sawalallahu alaihi wasallam meminta agar Allah subhanahu wa taala mulai persidangan. Dengan syafaat Nabi inilah dimulai persidangan. Nama. Wafiq bagai al-Fadil Bukhari di Sahihnya. Faastazinu al-Rabbi fi da'fi darhi, fyu'azin aliy. Fyu'azin aliy. Dalam beberapa lafaz imam Bukhari dalam Sahihnya, aku pun minta izin kepada Tuhan Komsuny izin untuk memuji Allah, memuja Allah swt, sujud dan untuk memberikan syafaat. Ya fa yudznul li alaihi maka Allah izinkan aku untuk memulai syafaat. Dan inilah maqaman mahmudah yang Allah janjikan dalam Al-Qur'an. Kedudukan yang begitu terpujinya Nabi, asaannya ba'atha ka rabbuka maqaman Semoga Tuhanmu membangkitkan engkau, memberikan bagimu kedudukan yang terpuji. Maqaman mahmudah adalah maqam syafaatil uzma tempat Nabi memberikan syafaat yang paling agung. Yang semua Nabi mengatakan Lestulah bukan aku yang berhak Menunjukkan keutamaan Nabi SAW dengan beliaulah dimulai Persidangan di hari kiamat Bahkan dengan beliaulah surga-surga Dibuka, tidak dimasuki surga Kecuali Nabi yang pertama kali Mengetuk pintu surga Dan memasukinya Naam Qala Abdul Haqq Sil jama'i Baina sahihaini Hakda, kata dalam kitab al-Jamuh bin Saheehin gabungan dari dua hadis yang sahih bukan Muslim. Hakda, kata dalam kitab al-Jamuh bin Saheehin ya gabungan dari hadis dalam kitab al-Jamuh bin Saheehin gabungan dari hadis sahih bukan Muslim. Hakda, kata dalam kitab al-Jamuh bin Saheehin gabungan hadis yang sahih bukan Muslim. Hakda, kata dalam kitab al-Jamuh bin Saheehin gabungan dari hadis yang sahih bukan Muslim. Hakda, dalam kitab al-Jamuh bin Saheehin gabungan dari hadis yang sahih bukan Muslim. Hakda, kata Filmaul tidak salah dalam tiga tempat, maksudnya adalah tiga tempat yang Nabi SAW memohon syafaat, di mana Nabi sujud di sana dan mengangkat kepalanya. Wrawa Yahya bin Sa'idin al-Umawi di Maghazi min tariq Muhammad bin Isaqa, قَالَ خَرَجَ عَبْدُ أَسْوَدٍ لِبَعْضِ أَهْلِ خِيَبَرِ حَتَّى أَهْلِ خِيَبَرَ اهل اهل خيبر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذا قالوا رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي في السماء قالوا نعم قال انت رسول الله قال نعم قال الذي في السماء قال نعم فامر اهو رسول bin Sa'id al-Umawi meriwetkan dalam kitab magazinya dari jalur Muhammad Ibn Ishaq, dia berkata kharaja abdun aswaduh liba'adi ahli khaybar ada seorang hamba berkulit hitam milik sebagian daripada penduduk Yahudi khaybar dia hamba milik seorang Yahudi ketika Rasulullah akan menaklukkan benteng-benteng di khaybar dia keluar dari benteng tersebut hamba hitam hatta ja'a Rasulullah Datanglah dia menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakalah manhada, maka dia bertanya kepada orang-orang yang ada di sana dari sahabat manhada. Siapa laki-laki ini? Kalu para sahabat mengatakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dialah utusan Allah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kala Allah di sana, maksudnya adalah utusan Allah yang di atas langit sana, Tuhan yang di atas langit. Kalau naam kata para sahabat, ya, ini menunjukkan orang Yahudi pun tahu, orang kafir pun tahu. Sebelumnya masuk Islam, Allah di atas langit, ya. Kalau mereka mengatakan naam, ya, ya. Kalau antara Rasulullah, dia bertanya kepada Nabi, apakah benar angka utusan Allah? Kalau kata Nabi, naam, ya. Aku utusannya allati sama Tuhan yang di langit. Qalana am kata Nabi ya. Fa Rasulullah sallallahu alaihi Rasulullah suruh dia untuk mengucapkan kata-kata syahadat. Fatasyahhada maka dia pun mengangkat persaksian bahwa tidak ada Tuhan yang hak diibadati kecuali Allah Muhammad Rasulullah. Fa qatalah dan dia ikut ikut berperang bersama Nabi hingga kutila dia pun terbunuh. Hatta stushid akhirnya dia pun mati syahid. Ya, sebentar beriman kemudian ber, berjuang terbunuh. Ya, orang-orang semacam ini dikatakan Nabi amila qalilan, beramal sedikit, ujira kathiran, diberi ganjaran banyak. Sebentar masuk Islam, berjihad, wafat, selesai. Ya, beramal sedikit diberi ganjaran yang banyak. Yang mau kita garis bawahi bosnya, dia mengakui Allah di atas langit dan nabi pun membenarkan, "Engkau kautusan Allah yang di atas langit," kata nabi ya. Dia ini di langit, iya, saya utusannya. Ya. Sementara ahlul kalam mengatakan, "Jangan kau sebutkan Allah di atas langit." Kalau kau sebutkan Allah di atas langit, maka berarti engkau telah menyamakan Allah dengan makhluk. Berarti dia bertempat ini ungkapan ahlul kalam padahal kita meyakini Allah tak dapat dilingkupi dengan tempat Allah Jalla wa'ala bersama di atas arasnya dan aras makhluk tertinggi di atas aras tak ada lagi namanya makhluk, bagaimana dikatakan Allah diputi oleh makhluk, di atas aras tak ada makhluk araslah makhluk terakhir tertinggi di atasnya tidak ada makhluk bagaimana dikatakan Allah diputi oleh makhluknya wa rawa adiyu benuk Amirah Al-Kindi An Ali, an Aliyin radhiyallahu Anhu Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Haddatha An Rabbihi Azza wa Jal wa Wa'izzati Wa jalali Wa'artifa'i Faqa'arshi Ma min ahli qaryatin Wala baytin Wala rajulin Bibaadiyah Kanu ala ma karihtu Min maasiyati Min maasiyati Fatahawalu anha Ila ma ahbabtu Min ta'ati ila tahawaltu lahum amma yakrahuna min azabi ila ma yuhibbuna min rahmati hmm. Adi bin Umair Al-Kin dimeritkan dari Ali radhiyallahu anhu, buasanya Rasulullah pernah menceritakan tentang Tuhannya, buasanya Tuhannya Allah Jalla wa'ala berkata ini disebut dengan nama Al-Hadithul Ilahi ya, ungkapan Tuhan yang tak dimuat dalam Quran ucapan Allah disebut sebagai orang dengan Al-Hadithul Qudsi faqalah maka Allah berfirman dan yang benar Hadithul Qudsi adalah perkataan milik Allah Jalla wa'ala redaksinya dan maknanya tapi dia tidak bagian daripada Quran wa izzati wa jalali aku bersumpah demi keperkasaan dan kemuliaanku wartifai fauqa arsi aku bersumpah demi tingginya aku di atas arasku menunjukkan Allah Maha Tinggi dan tersarusnya. Ma ahli qaryatin wala baitin, tidak ada satu penduduk negeri atau satu penduduk yang dalam rumahnya wala rajulin, bi badiat ta ada ada, ada ada seorang laki-laki yang ada di satu perkampungan, kan wala ma min maksiati dahulu mereka kubenci. Karena mereka berbuat maksiat kepadaku, fa tahawalu anha, maka mereka pun berubah taubat meninggalkan maksiat. Ila ma ahbadtu min ta'ati mereka gantikan dengan berbuat taat ilmu wad aku cinta kepada mereka ya mereka membuat taat dengan tobat ta mereka illa tahawaltu lahum amma ykrahun maka aku akan berpaling pula berpindah pula dari keinginanku untuk mengazab mereka min azabi keinginanku untuk mengazab mereka kuubah ila ma yuhibbuna min rahmati sehingga akhirnya yang aku berikan kepada mereka adalah rahmatku yang mereka senangi yang mereka cintai ya, di sini Allah bersumpah demi ketinggiannya di atas arasnya taklah ada satu kampung satu penduduk, satu rumah seorang laki-laki yang dia berklimang dalam maksiat kemudian dia bertobat kecuali aku akan berpindah pula dari keingin untuk mengazabnya akhirnya aku berikan baginya rahmatku. Naam. Rawahu Nu'man <tanes> Shaybata Shaybah fi kitab al arj wa Abu Ahmad al-Asali al-Asal fi kitab al-Ma'rifah wa as an <AA> Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi isnadin <-imodo> bi isnad Muslimin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama inna lillahi malaikata sayyara Yattabi'una majalisa majalisa dzikri faida wajadu majlisa dzikrin majlisa dzikrin jalisu ma'ahum faida jarasu jarasu ma'ahum faida tafarraqu fa'adu ila rabbihim dan ya hadis di ya atas juga disebutkan oleh Ibnu Syihab Ibnu Abi Syaybah dalam kitab Al-Arsy dan Abu Ahmad Al-Asar kemudian ada hadis lain yang sahih dari hadis Abu Hurairah dengan sanad Imam Muslim dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi malaikatan sayyaratan sesungguhnya Allah punya malaikat yang tugasnya adalah berjalan berkeliling yattabiuna majalisa dzikri yang tugasnya adalah menghadiri tempat-tempat manusia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala seperti kita ni sekarang, duduk berzikir mengingat Allah. Mengenalnya, nama-namanya, sifatnya, perbuatannya, hukum-hukumnya, perintahnya, larangannya. Ini duduk berzikir. Maka Allah punya malaikat yang tugasnya mendatangi majlis-majlis semacam ini. Tugas mereka hanya mencari orang yang sedang beribadah, berzikir, baca Quran, mempelajari ilmu agama. فَإِذَا wajadu مَجْلِسَ ذِكْرٍ جَلَسُوا مَعَهُمْ kalau mereka dapati ada tempat orang sedang berzikir mengingat Allah. Berzikir mengingat Allah bukan terbatas hanya dengan ucapan subhanallah. Tidak. Ya, Membaca Qur'an adalah zikir mengingat Allah SWT. Mempelajari ilmu agama adalah zikir mengingat Allah SWT. Mempelajari halal haram daripada hukumnya. Ini adalah bagian daripada zikir kepada Allah SWT. Jika mereka mendapati tempat seperti ini, mereka pun Bersimpu duduk jala semua duduk bersama mereka Menarungi mereka dengan sayap-sayapnya Mereka tak terbang Ya Memang kita Allah tutup pintu perkara gaib Sehingga kita tak melihat malaikat Kita tak melihat malaikat Kerana diantara bentuk Orang-orang yang beriman adalah Yang beriman dengan perkara gaib Dan malaikat adalah merupakan perkara gaib Ketika Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah ciri-ciri yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaibi, maka itulah yang beriman dengan perkara gaib. Kita yakin malaikat ada bersama kita. Sebagaimana kita yakin ada kalimat, ada malaikat yang mencatat kiri dan kanan. Ya, apa yang kita ucapkan, inilah iman kepada perkara gaib. Dan iman ini begitu pentingnya ya, membuat orang itu memperoleh derajat takwa dan pintu beriman kepada gaib ini ditutup Allah kapan? Ketika ruh telah tiba di kerongkongan, ketika telah menyaksikan malakul maut tertutup habis. Tak bisa lagi tobat. Ketika matahari terbit dari arah barat, tak bisa lagi tobat. Kata para ulama, kenapa kita tak diterima tobat ketika matahari telah terbit di arah barat? Jawabannya Karena yang dahulu perkara gaib kita imani, sekarang kita iman akan muncul mata dari terbit akan muncul terbit dari arah bar kita imani. Sekarang berguna, karena dia belum muncul. Ketika dia muncul, bukan lagi menjadi perkara gaib. Karena itulah ketika mereka beriman tak ada lagi nilai di sana. Paham? Kemudian mengapa mereka yang telah sampai ruhnya di kerongkongan tak diterima taubatnya? Jawabannya perkara gaib tentang malaikul maut yang kita imani akan datang. Ya, sekarang kita tak menyaksikan malaikul maut maka berguna beriman dengan malaikul maut. Ya, berguna begitu tinggi nilai. Tetkal malaikul maut datang, ketika itu semua orang beriman, kafir pun beriman, tapi terlambat kenapa? karena perkara gaib itu tak lagi gaib baginya Tampak dia lihat, terlambat subhanallah, maka kita beriman dengan perkara gaib ya, bahwasannya malaikat menatangi majlis-majlis zikir semacam ini itulah ketenangan yang kita dapati bukankah kita merasa tenang ketika pulang dari kajian tenang, tentram, nikmat rindu untuk hadir kembali kenapa? jawabannya adalah turunnya malaikat-malaikat yang menangui orang-orang yang berzikir kepada Allah Turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka Ketenangan ini tak dapat Ya, dirasakan oleh orang-orang berbuat maksiat Walaupun dia fly, konsumsi narkoba Subhanallah Tenang sesaat, fly, dia hilang Setelah itu galau lagi Sadar daripada narkobanya, galau lagi Stress Stress Kecandu ya, Tapi subhanallah Kenikmatan berzikir kepada Allah Mempelajari nama-namanya Sifat-sifatnya, perintahnya, larangannya Kenikmatan yang Allah subhanahu wa ta'ala Berikan karena Allah perintahkan malaikat-malaikat menaungi mereka, mendoakan mereka Allah turunkan kepada mereka Rahmat Allah Jalla wa'ala Fa'idha tafarraku Tadkala mereka ini bubar Nanti kita bubar setelah surat isya, masing-masing pulang ke rumahnya su'adu ila rabbihim su'idu ila rabbihim maka mereka pun naik kepada Tuhan mereka melaporkan apa yang mereka lihat dan Allah lebih tahu daripada malaikat-malaikatnya ini menunjukkan Allah tempat menghadap mereka ke mana? di atas dalam surat ma'arit jelas-jelas kata Allah Ta'rujul naik malaikat-malaikat kepada Allah dan malaikat Jibril ya yang bilangan naiknya malaikat itu kalau kan hitung 50000 tahun mereka naik kepada Allah menuju Allah di mana ke atas Subhanallah. Ketika kaum Muslimin gila dengan, dengan, dengan ilmu kalam ni, mengikuti ya filsafat-filsafat, teologi-teologi dari bukan orang Islam, akhirnya mereka pun kebingungan dalam ya mengetahui di mana Tuhan mereka. Sebagian mengatakan Tuhan menyatu dengan hamba, sebagaimana kaum Sufi yang mengatakan hamba itu bisa menyatu dengan Tuhan, meniru perkataan kaum Nasara. Orang-orang masyarakat mengatakan telah menyatu ketuhanan Isa dengan Allah Jalla wa'ala. Wa telah menyatu dalam tubuh raga Isa, Allah Jalla wa'ala. Ya, ini akidah mereka. Tak mungkin Allah itu menyatu dengan hambanya. Mustahil, Allah Maha Besar. Jalla wa'ala. Dibatang seluruh makhluknya. Bagaimana dia bersatu dengan makhluk yang kecil. Padahal bumi digenggamnya di hari kiamat, langit digulungnya dengan tangan kanannya, bagaimana mungkin menyatu? Ya. Nampak. Wa asal al hadits ini fi sahih muslim, walafzuhi faida tafarqu syaidu ila samae, faysalhumullah wa azza wa wa wa'alamu bihim min ain jigtum al hadits. Iya dalam hadis sahih muslim, dedaksinya, tak kala mereka bubar, nanti kita bubar setelah isya malaikat-malaikat pun naik ke atas fa yasaluhumullahu azza jalla wa huwa alamu allah bertanya kepada mereka apa yang kamu saksikan apa yang kena diri dan allah lebih tahu tentang hamba-hambanya dari mereka ya min ayna dari mana kalian datang maka mereka mengatakan ya tuhan kami datang dari sisi hamba-hamba yang sedang berzikir kepada-Mu subhanallah kata allah saksikan, semuanya mereka telah mempunyai kata malaikat, ya Allah, ada seseorang dia datang, kebetulan saja dia duduk-duduk di belakang santai-santai bagaimana, apakah dia ikut dikomongkan dengan mereka, ya kata Allah Qumun la jadi Suhum. mereka satu kaum yang tak akan pernah ada celaka orang yang duduk bersama mereka, subhanallah ada orang kebetulan datang lewat ada kajian duduk sebentar ditanya mereka itu Allah datang terlambat duduk santai-santai sibuk dengan handphonenya dia masukkan dia takkan pernah celaka orang duduk dengan mereka subhanallah nikmatnya majlis kita ini tak celaka antum meskipun ngantuk-ngantuk tapi bukan yang mau ngantuk ya subhanallah naam wa zakar al-da ruqudni fi kitabi nuzuli rabbi azzawajal Keluai Lelat Ila Semaik Dunia. Min Halis Ubala Tbnisamti. Qal Qal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yanzil Allah Yanzil Allah Keluai Lelat Ila Semaik Dunia. Hina Ia Baca Sulus Lelat Lakhir. Fayakul Ala Abd Bin Ubali Yaduoni. Fa Astaji Bulahu Ala Zalim. Fa Astaji Fa Astaji Bulahu Ala Zalim Lbnafsi Yaduoni. Fa faafukkahu fayakunu kadalika ila matla'il subhi wa ya'lu ala al-kursi al-imamud daruqutni dalam kitab Nuzul al-Rabbi azuzallah setiap malam ke langit dunia dari hadis Ubadah bin Samir dia berkata bersabda Rasulullah dan hadis ini sahih ya hadis ini diingkari oleh orang-orang ahlu kalam Apa apapun hadisnya yan zilu allahu kulla laylatin setiap malam Allah turun Ila sama'id edunya ke langit dunia, langit yang terendah langit dunia. Ada tujuh lapis langit. Hi naya bukot, hi naya bukot. lailil aakhir ketiga bersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqulum maka Allah akan berkata: Ala abdon min ibadiyaduni adakah hamba-hambaku yang berdoa kepada-Ku, meminta kepada-Ku faastaji bala, kabulkan doanya. Allahu aleykum nafsihiya doone faafukkahu Adakah orang yang datang mengadukan kesalahan dirinya? Ya, aku akan hapuskan dosa-dosanya. Fayakunu khalik dan itu berketurusan ilah matlaiz subuhi sehingga terbitnya subuh, terbitnya fajar. Oya alulaha kursi dan dia tinggi di atas kursinya. Hadis ini dalam banyak redaksi. Hadis yang sahih Allah turun di sepertiga malam terakhir kala di dunia. Ya. Dan jangan kita paksakan akal kita untuk memahami bagaimana turunnya Allah. Yang kita yakini Allah Jalla wa Ala laisa ka mithlihi tak akan pernah sama dengan makhluknya. Turunnya Allah adalah turun yang layak bagi Allah Subhanahu tanpa harus Allah Jalla wa ia ya, dalam liputan makhluknya Allah tidak pernah dalam makhluk dan makhluk tidak pernah dalam Allah bagaimana turunnya Allah jangan kau tanyakan bagaimana turunnya kau imani turunnya layak bagi Allah tak sama dengan turunnya makhluknya ada orang-orang yang ingkari hadis ini mengatakan ini hadis dipahami oleh orang wahabi aja nih akal mereka tak jalan otak mereka tak jalan, tumpul bagaimana pula Allah turun sepertiga malam sementara bumi ini berbeda-beda, malam di Amerika siang Indonesia, siang Indonesia malam di Amerika kalau Allah turun sepertiga malam berarti Allah tak naik-naik kerana malam berubah-ubah berganti-ganti dia bayangkan turunnya Allah sebagaimana turunnya dia dia bayangkan Allah sama dengan dirinya Ketika dia turun, siapa dia di atas? Dia bayangkan Allah sama dengan dirinya, padahal Allah takkan pernah sama dengan makhluknya. Bayangkan ada kata kita menganalogikan Allah dengan makhluk salah kaprah. Allah tak sama dengan makhluknya. Ya, ketika ada 5 orang berbicara kepada kita meminta berbagai macam hajat dalam waktu yang bersamaan, tak bisa kita ketahui mana satu yang mahu kita dengarkan tak bisa kita cerna 5 orang orang pusing kepada kita, dia melakukan semua ribut kali, satu-satu, ya kan itulah rup Allah berapa miliar hamba-hamban yang berdoa kepada-Nya dengan semua bahasa, dalam satu waktu ya, Allah mengetahui mendengarkan semua bahasa mereka mengijabahi semua doa-doa mereka Majalah, tiap kali kita bersama Hadapna Allah mengerjakan salat, tiap kali kita baca Fatihah, kita bermunajat kepada Allah, Allah menjawab ucapan kita. Kalau kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, kata Allah, hamidani abdi hamba-Ku memujiku. Bapak banyak jumlah kita, berapa banyak jumlah manusia, bagaimana cara Allah SWT wa menjawab semua makhluk ini yang salat dalam waktu yang berbeda-beda atau dalam waktu yang bersama, secara bersamaan. Jangan kau samakan Allah dengan makhluk. Akhirnya dia mengingkari hadis ini Bahkan bukan hanya hadis Ayat pun mereka ingkari Semua ayat yang jumlahnya ribuan Tentang Allah di atas mereka ingkari Karena tak sesuai Dengan akal mereka Ya Akal, akal sakit mereka Bukan akal sehat, akal sakit mereka Subhanallah Kesamaan dari sisi Sifat Namanya sama tapi tak sama hakikatnya. Ya turun makhluk saja pun berbeda-beda. Sama turunnya helikopter dengan turunnya pesawat? Sama. Sama-sama turun. Tapi tak sama kaifiat turun karena berbedanya zat. Subhanallah. Ya. Kita punya kaki. Kursi punya kaki, meja punya kaki. Sama kaki, meja dengan kaki kita? Tak sama, meskipun sama namanya kaki. Demikian juga sifat-sifat Allah. Allah mengatakan kepada Iblis, Ma, mana antas juda Mengapa engkau enggan, wahai Iblis, sujud kepada Adam yang ku ciptakan dengan dua tanganku? Allah mengatakan dengan dua tanganku Kata mereka, mustahil Allah punya dua tangan Memang Allah seperti makhluk Ya Mengapa kita harus tolak? Allah mengatakan tentang dirinya, dia lebih tahu Dan tentunya kedua tangannya Tak akan pernah sama dengan tangan hamba Kenapa mereka tolak? Kalau kita terima, berarti kita telah Menyerupakan Allah dengan makhluk Berarti Allah punya tangan seperti makhluk Subhanallah Akhirnya Jahmiyah menolaknya Mu'tazilah menolaknya Ash'ariyah pun menolaknya Bedanya Ash'ariyah Diberi takwil, Bukan tangan Tapi maknanya Kekuasaan Allah ciptakan Dengan kekuasaannya Kita katakan kalau begitu kau katakan Allah punya kekuasaan Kau telah menyamakan Allah dengan makhluk Karena makhluk juga punya Kekuasaan mereka protes mengatakan Takkan mungkin sama kuasa Allah dengan kuasa makhluk Bilang Takkan sama tangan Allah dengan tangan makhluk Wahai kaum asyariah Yang menetapkan tujuh sifat ma'ani ya, Kalian tetapkan tujuh sifat ini Kenapa kalian tolak yang lain Kalau tolak, tolak semua Bagus seperti, seperti, seperti mutazilah Jangan tanggung-tanggung <laughs> Kalian kebingungan yang paling pelik dalam bab aqidah Asy'ariyah Maturidiyah, pelik. Ya. Naam. Hmm. Tafadhal. Qan Jabirin bin Sari min qaal: Sami'tu <tutuk> Rasulullah sallallahu alaihi wasallama yaqulu: Inna rajulan mimman kana qablakum la bisaa burdaini wa tabakhthara fehima, fa nadhara min fawqi arsyhi. Famakutahu. Famakutahu. Famakutahu. Famar al arba, fakhadatuh. Fahuwa yajaljal. Fahuwa yajaljalu fiha. Rawuh. Rawuh da. Rawuh darim. Adarimi. An Sahli bin Bakarin. Ahadus Shuyukh al Bukhari. Walahushahid. Walahushahid. Wallahushahid. Wallahushahid. Wallahushahid. Wallahushahid. Wallahushahid. Wallahushahid. Wallahushahid. Wallahushahid. Wallahushahid. Wallahushahid. Wallahushahid. Wallahushahid. Wallahushahid. Wallahushahid. Wallahushahid. Wallahushahid. Wallahushahid. Wallahushahid. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda Inna rajulan mimangka'na qablakum Sungguh ada seorang laki-laki yang dahulu sebelum kalian Umat-umat terdahulu Labizaburdaini Dia memakai dua pakaian dengan bangganya, sombongnya, pakaian mahal Ya Yang membuat dia sombong Bagaimana setelah itu فَتَبَخْتَرَ فِهِمَ maka dia petentengan membanggakan diri berjalan dengan kedua pakaian tersebut dengan sombongnya ini bahainya sombong nih ya, makanya kita kalau pakai baju baru meminta kepada Allah Jalla wa ala, agar Allah subhanahu ta'ala berikanlah kita kebaikan Allah min as'aluka khairahu atau as'aluka khairah Allah bermohon kepadamu kebaikan daripada baju ini dan kebaikan apa yang yang datang bersamanya berlindung daripada keburukannya memakai baju baru memakai sepatu baru ya memakai kendaraan baru bermohon kepada Allah daripada kejelekan apa yang kita pakai kadang-kadang membuat kita sombong mobil kita paling cantik, ngeri kadang-kadang dengan mobil orang kaleng-kaleng, dengar-dengar Akhirnya merendahkan diri. Merendahkan mereka. Hati-hati. Kita pakai pakaian yang mahal. Merendahkan orang. Kadang-kadang orang memakai pakaian bukan karena kebutuhan. Tapi karena kesombongan. Ya Kadang-kadang bajunya sampai jutaan rupiah. Subhanallah, juta rupiah. Baju sampai jutaan rupiah. Cangan dalamnya dua juta harganya. Cangan dalam dua juta. Bodoh. Kebanggakannya lagi. Orang-orang kaya itu kadang makan. Kita tak makan. Gempenyet. Makan pecelnya dia makan burung cenderawasih. Satu porsi dua juta. Hmm, Share, potong. Hmm, makan burung cenderawasih. Subhanallah. Ini orang-orang bodoh lebih nak gempenyet. Mereka makan bukan karena kebutuhan, karena kebanggaan. Sombong dengannya. Di sini sebutkan dua. Seorang lagi lagi memakai dua pakaian kesombongan. Jalan pun dia petentengan. Kerana kita banyak-banyak berdoa kebetulan. Jangan sampai terjangkiti ujub sombong. Dengan apa kita miliki? Pakaiankah? kah? Ya, kendaraan kah? Handphone kah? Nengok handphone orang jadul? Sombong. Hati-hati. Orang ini berjalan dengan petentengan. Ya, karena dia punya pakaian yang mahal. Fana dar Allah ilaih min fauq arsihi Allah melihat dia dari atas arasnya. Fa maka tahu betapa bencinya Allah kepada hamba yang sombong ini. Betapa tidak nikmat Allah yang beri sombong merasa dirinya hebat. Seolah-olah dia yang memiliki nikmat tersebut, dia banggakan nikmat tersebut, tersebut, tersebut makhluk yang lain, merendahkan makhluk lain. Maka Allah muka keberannya. Faakadatu, faamaral arda, faakadatu Allah perintahkan bumi terlantar orang hidup-hidup. Tiba-tiba terjadilah likuifaksi masuk ke dalam buntut bumi. Fahwa ita jal jalufiha maka dia tenggelam dalam buntut bumi. Dampak daripada kesombongan. Hati-hati kita. Ya, mobil mewah tiba-tiba masuk ke dalam jembatan Barelang. <Tan classified> Sahalah. Ada rukun yang meredkan dari Sahal bin Bakar, bin Bakar, salah seorang guru Bukhari, dan memiliki dalil pengkuat dari Sahih Bukhari dari Hadis Abu Hurairah. Tuhanmu, habis. Tapi ini tu apa? Adia. Oke okay. Siapa mau jawab soal? Saya buat dulu soalnya. Ya. Siapa yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala itu di mana-mana? Tapi tidak bertempat. al Jahmiyah, anshAllah. Ah, kasih beliau. Pertanyaan kedua, kenapa dinisbatkan dengan Jahmiyah? Kenapa? Ah? Karena, ah? Karena dinisbatkan dengan Jaham bin Sofwan. Pengagas pemikiran ini adalah Jaham bin Sofwan, kan? Itu dah disebut dengan Jahmiyah. Nah. Siapa mau jawab? Hmm. Ayo, satu lagi. Okey, bedakan antara Jahmiyah dan Asyariyah dalam bab sifat Allah swt agak plek sikit nah ha. ahsan tajahmiah menolak semua sifat Allah asyariah menerima sebagian hanya tujuh mereka terima namanya sifat ma'ani sifat afal tak mereka tolak ya jahmiah semua sifat mereka tolak dan mereka juga mawakta zilat fadol asyik ke belakang Demikian dulu Akhir barakallahu fikum semoga bermanfaat nanti setelah Isa ada orang iya yang mau masuk Islam ya, yang sempat menyaksikan saksikan Wallahu taala alam wa sallallahu sallam Muhammad wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.